Курва, заплетеним у найдивовіжніші янгулячі інтонації. Він дістає руками стелю і може поширюватися на всю кімнату. Він може багато чого, скандинавська квітко, Лиш не може він не думати про тебе. Щойно він знайшов у відкнуті два прапорці, Твого роду й мого, в голові підвищеного до дзеркала зайця, Як видер їх і сказав, Все вільна. Кінець твоєму вуду. Відтак кинув прапорці мені на стіл і увібравшись у чорне мовив: Я прийду десь скоро? Піду до когось. Реагую на це іронічно. Завжди іронічно. Янголи не... Принцеси не какають. Все ясно, як божий день. Кожен день – добрий день. А вдихати носом повітря боляче ніздрям. Холодне повітря шмаркатої зими, але не поїду до Азії Африки, де спека і криваві квіти. Там жінки швидко старіються, раптом і я жінка. За крок до кінчика. Певно, що із різдвяною втечею до Гельсінки, а все обламується. Типу іспиту декана, типу гонорар, ще й досі не виплатили. Хоча Грець там. Деканша в мене. Пані, розуміюча, може, і відпустила би з Богом. Бабло якесь можна пробити, завжди ж існують варіанти. Кого я дурю? Просто ти, Люба моя, вже собі купила квиток. Один квиток. І так летиш через Будапешт, всі рейси з Берліну розхапані, німці, скажено, рвуться в Лапландію на... Оленів і Санта-Клаусів. На Крістмас із Нью-Єром. Пригадується бачена в пелиха на кухні картинка. Розстріляний Дід Мороз. Олені з саночками на купі валяються, а все в крові і підпис. З Новим Роком, Москалі! А потім на шосте я потягом приїду до Яремчого. У вас же шостого пісний день? Закінчуєш ти виклад свого плану. Ага, мляво киваю і починаю моцно тупити. Про що ти думаєш? Ага, та так, ще щось нічого не вирішив. Так, продовжуєш ти, на зворотному шляху заїду до Санкт-Петербургу. У мене там шкільний приятель журналістом працює. Ех, квітко, квітко, зітхаю я, а ти, зараза, все просікаєш. Квітка мінс фловер. Ага, здається, я винайшов універсальне слово. Флавер, а як же? Чи варто вставляти в історію епізоди обломів? Міркую в голос. Ну, та й пішла ти. Наведу собі бабів до хати на Новий рік, спою їх усіх і ляжу спати. Ліпше вже підставлю задок закоханому підеру Алексу, Дарма, що він сам пасивний. Ти знайшла собі три роботи замість однієї кинутої? З чого витікає? Що безробітною ти не будеш і до початку нового контракту не житимеш зі мною в Києві. Тобі ж гірше. Ну, то таке. Ми ж щойно покохалися. Я моцно кінчив. Зрештою, життя не лайно. Поїду до тебе в Гельсінки у березні. Якраз перед твоїм відпливом, від'їздом, відльотом, відходом до Індонезії. Тобто перед тим, як ти зникнеш. Може дитину тобі вклепати на доріжку? Серед ночі дзвонить Івонка. Питає, чи можна в мене заночувати? Вона шифрується від свого звіря-чоловіка. Прошу дуже. Ти не переживай. Я йому сказала, що заночую в томки в общазі. А що мені переживати? Згодом дзвінок у двері мене висаджує на зраду. Я ж зісну, а тута справжня Івонка, та ще й яка. Щось таке я, здається, бачив у палп фікшені чи в Малголен драйві хоча пес його зна, Івонка вбрана у чорну паруку аля фатальна жінка. Вона в шубці і на тонюньких шпильках. Ти, скандинавська квітко, а все життя прожила в здоровенних шкіряних буцаках. Ну що, усміхається Івонка,